Välkommen till Sveb-TV och ett program i vår serie Fjärde Statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Lennart Maticainen. Välkommen! Yeah. Lite skönt att få vara med i det här programmet också. Ja, och det är spännande som vi ska prata om, mm. nämligen konflikt i Sveriges Radio P1 yep. där du var inbjuden. Ja, Ulrika Bergqvist kontaktade mig och frågade om jag ville vara med just i det här programmet eh och jag frågade då naturligtvis varför och hon sa att jo men vi kommer ju prata om den här statskuppen i Tyskland om hur demokratin mår i Sverige och i världen och i samhället och så där va Och sen så var hon ju naturligtvis då intresserad av eftersom jag är engagerad i Alternativ för Sverige för att i den här stadscupen var det ju en kvinna som hade då hoppat av Alternativ för Deutschland, mm -hmm. systerpartiet som hon kallar det för. Mm -hmm. Och det var ju den kopplingen som var intressant att hon AFS-are som pratar om ASD-are som är som ASD-are kan man ju väl vibbra det en stadscup i Tyskland kanske. Nå AFS-are också kan vara det. Mm -hmm. Så där sen förstod jag att det hade med det att göra. Och sen på stugan också att jag jag är i en form av förebild då för kommer ofta i media liksom och hur kan jag påverka med min retorik människor och bli våldsamma och så där. Och sen fick jag ju då eh, frågor nere i förväg och det var ju väldigt väldigt många frågor från ATÖ eh och det är ju så intressant när man ju sen gör en intervju på en hel timme och pratar en hel timme och så blir det liksom bara bits and pieces på kanske några sekunder här sekunder där sekunder där. Jag var mest hon som pratade tyckte jag när man lyssnade på det här. Ja fast eh, hon ställde ju frågor till mig på plats och jag gav ju ganska långa svar. Mm, jag jag kom de med de svaren över. Nej, absolut inte. Så att jag gjorde ju så att jag hade ju med min mobil och satte på inspelning bara för att få med så att jag hade på fötterna originalet så att den har ju vi här nu. Du har du har en inspelning av samtalet på en timme mm. och 9 minuter. Vi vi har ju varit med tidigare i Sveriges radio P i medierna och då en gång var det jag som lede uppringd av Josefin Freje. Mm. Och hon var jätterar på telefon och och positiv och hon stödde allt vi jobbar med. Och det just det samtalet ligger ute på nätet för jag har ju inspelning på alla samtal som mm. jag har på telefon. Och eh, sedan vi när, när hon var, var klar med programmet. Då, då blev det ju motsatsen får man ju säga. Mm. Men var det samma sak här att hon var så här jättetrevlig innan och och och på telefon och försökte locka det och och vara med i det här programmet. Ja, men jag kunde känna att hennes karaktär som person var lite återhållsam hela tiden. Och jag är ju lite så här, jag gillar ju skämta lite och så där och det jag märkte att det studsade på henne. Då mm. förstod jag att okej, okay, hon har sin fasad här. Alltså jättetrevlig och och jag lyssnade igenom tidigare program för att kolla och de upplevdes för lite att de ville ge en bild av hela världen och läget och så vidare eh men eh jag jag är ju samtidigt så luttrad mm. från eh, min egen uthängning tidigare att varje gång journalist är treblis så blir det ofta motsatser man vill locka in jag kallar det för ett bakhåll. Ja. Men här ville jag verkligen gå in och jag anade ju att självklart kommer de att göra någonting lite annorlunda när jag visste att Jonas Hanleman också skulle vara med. Det fick det ju reda på innan. Ja, mm. så då tänkte jag att det här måste ju jag liksom göra bara för att se om vi behandlas olika. Mm. Alltså eller blir det något objektivt jag kommer att få lika mycket utrymme och röst? Jonathan Lemman i det här programmet u helt utan kommentarer han får ju briljera friskt ja för du sa innan här att att du fick bilda att, att båda sidor skulle få mötas mm. så att då skulle det bli liksom en diskussion om demokratin mm. och den andra sidan då var det Jonathan Lemand då från ja. Expo. Ja, och han var redan inspelad fick jag veta sen när vi träffades. Hon hade de redan intervjuat så där så att det tänkte jag, det är väl en fördel för då kan inte han kommentera vad jag säger för han han, han han är ju han är ju redan före och jag jag hade ju kunnat kommentera honom om jag hade fått lyssna på honom men han har ju blivit intervjuad på någon annan plats så att det, det var liksom två olika röster om svensk demokrati här och risker för statskupp som skulle avhandlas då hon hade bett att få ta in inspelningen i Svebbtv:s lokaler. Mm. Och det det här det, jag tyckte det är lätt konstigt om man är i hela radiohuset mm. och sen slutar allting med att man hör massa bilar i bakgrunden ja. och och ni sitter på en kall bänk. Ja, det var så intressant för att jag hade redan försagt att vi har ett café här där det är tomt, vi kan sitta i lugn och ro, det kommer inte att vara störning, men det vill inte hon ha. Nej. Så hon så här nej men vi kan gå ner mot solen så här, så vi gick ner mot solen och ner mot strandlinjen. Mm. Eh och att har banken här lyser solen liksom men men här är trafik sa jag liksom. Ja men det det kan man ju bara avbryta så att du just då åkte rätt mycket sopbilar och så där förbi så att det vart ju lite hackat på målet även i vårt samtal. Fick du någon känsla av varför varför var det inte in i en radiostudio? Jag vet inte. Alltså för jag jag tyckte på något vis att det var lite odd för att jag hade ju ändå erbjudit henne det näst bästa att vi kan sitta inomhus ostört mm. under tak. Mm. Men hon skulle prompt sitta i solen fast det kanske var -grad så där. Alltså det var ju inte sommar direkt och det var ju en kall träbänk vi satte oss på så här kände jag att det blev lite kallt där. Men jag tänkte ja men hon får som hon vill. Vi kör bänken här mitt i trafiken. Yeah. <laughs> för att eh vi hade ju inte möjlighet eller kanske inte ens eh, eh viljan att att eh, ta in Sveriges radio här i våra lokaler. Mm. Eh, kan du förstå varför var det så viktigt eller varför vill undre? Ja men jag tror överhuvudtaget eh, att alla de här vill ju se vad fienden bor. Alltså mm. man får den känslan och de vill nästla sig in och sen sen med någon egen då bild av hur det ser ut där i fiendens hem och hus och där lägen är så kulla liksom och och skenna av och knas kryta med att man har varit där. Men det skulle handla om båda sidor och det blev ju, det här blev ju tyckte jag nästan ett eh, ganska fult sätt att försöka måla in dig i hörnet som en en en person som är ute för att störta riksdagen. Hon sa också i programmet så sa hon att de revolutionstankarna är inte uttalade hos Svebb tv men missnöjd pyr för att få hela bilden kastar vi oss vidare på nätet till ett annat forum där revolutionstankarna inte är uttalade men där missnöjet pyr i en studio på nätkanalen Svebb tv att vara in en i en persons studion ställa frågor i något som ska förfalla vara var en intervju och sen så bara plockar man snuttar och sen sitter man själv och pratar. Eh det är oskyldigt helt enkelt och oärligt. Jag ja, samtidigt som som Ulrika Bergqvist sitter jag och har samtal med. Sen ska sitta någon ni aldrig har träffat och Lotten Collin sitta ska och ge referenser alltså i studion då. Jag lägger på sin egna ja, sina egna åsikter och värderingar utifrån det här va. Mm. Och man bägrar ju märker ju det att man är ju man är ju resistent och den roliga frågan kom ju såhär har har du förtroende för public service? Mm, du fick den frågan. Ja, och jag bara nej men man kan ju inte säga alltså för tyckte jag alltså den positiva delen. Jag fick ju både uppsidan. Mm. Jag kan minnas de här roliga programmen jag älskade liksom innan public service när jag var barn och tonåring mm. och det kändes så här och det var en väldigt så här mer öppen rapportering med mm. Bosse Holmström och så här men men numera upplever jag väldigt mycket att media är mer för att polarisera för det gör ni ni väljer liksom alltid samma gäster och sen så blir det någonting annat av det så att jag var ju kritisk mot dem i det här och hon tycker då att hon inte håller med mig men sen gör de ju exakt som jag har påstått mm. i det här va. Mm. Jonathan lever ja, han för ljudtrimmen. Jag har ju får... pratat till punkt och ja, ja, ja. säga sina saker och det utan referens utan utan recensioner. Nej, och inga motfrågor. Nej. Och skulle någon från Sveriges radio till exempel vilja bli eh intervjuad här i Sveb TV så då då kan vi då skulle vi låta en person ta hallet i punkt. Jag ska säga det också det vi har fått lite tittar siffror nu vi har gått igenom och konstaterat att vi har en halv miljon återkommande tittare det mm. senaste året och vi har dubblerat våra visningar av program mm. sen 20 2020 så att vi hade 800.000 visningar i december mm. så det det ligger uppåt 2800000 visningar i månaden. Mm. Eh och, och, och det är SVT och SVT Play och Sveriges Radio de visar ju inga visningssiffror. Nej de gör ju inte det och aftonbladet att de tog ju bort sina mätningar för de märkte att märkte samhällsnytt hade fler visningar till exempel så att de märker ju hotet från fri media och istället för att gå in och förstå vad gör vi för fel liksom mm. som vi sjunker och de ökar så borde de ju ransaka sig självb och be om ursäkt och faktiskt börja göra jag vet Mats Daglin sa det för flera år sedan att jag skulle helst vilja liksom slippa och hålla på med det här med alternativmedia mm. för att men det visar ju bara den dagen Och mainstream media går upp och rapporterar som det är. Då kommer jag att fira för då kan jag lägga av. För då har vi gjort vårt jobb liksom. Och det är lite där jag ser det också. Vi försöker ju bara berätta hur det är. Det gör ju inte de, tyvärr. Vi tar och lyssnar lite grann så får vi höra hur, hur det låter när de klipper och klistrar. Och det är från 42 minuter, från 42 minuter i det här programmet Konflikt. Eh, och där du då är i är det man kan säga att du är intervjuad. För att få hela bilden. Kastar vi oss vidare på nätet till ett annat forum där revolutionstankarna inte är uttalade men där missnöjet pyr. Och Lennart Mattikainen ja. fler som har missat det. Så ja. heter det blir faktiskt så. Vi gör vi hur läget? I en studio på nätkanalen Svädd TV sitter Lennart Mattikainen och hans programledarkollega uppklädda i årets första sändning. De pratar om att 2023 måste bli året då covidlögnerna en gång för alla brister och tar slut. Ja, och jag tror också att de andra lögnerna som handlar om el elprislögnar och mm. klimatkriminalitet. Programmet presenterar en liknande cocktail av frågor som de vi hört i andra delar av världen vaccinmotstånd, ifrågasättande av klimatförändringarna, och etablerad forskning och kritik mot invandring. Varje avsnitt har ett band av kommentarer från engagerade tittare. Ja, här har de ju rätt. Det handlar ju mycket om massmigrationen, klimatet mm. och pandemin. Mm. Eh och det det är ju de frågor som vi identifierat att medierna är mest oäliga med. Ja, så att så så så långt det hon ju på rätt spår kan man ju säga absolut men hon tittar med fel ögon på det hon är ju kritisk mot att vi tar upp det ja. så så det, det är liksom det man hör i hennes röst att det är så här här sitter de oröriga om det och högeråt och ja för de de tar ju aldrig upp något motargument och och diskutera det hela nej absolut inte utan man man någonstans nästan så här eh, tolkar in eller vill att lyssnarna ska tro då att det är revolutionstankar som pyr någonstans i det här programmet alltså det hörs ju tydligt någon uttrycker det Ja. ja, jag heter Lennart Mattikajnen. Finns det ursprung? Eh... Så om någon har koll på hur det låter i de där bredare lagren så är det kanske just Lennart Mattikajnen. Och där fick hon ju rätt. Vi har stöttat i det kallt Stockholm och slår oss ner på en kall bäck. Jätteskönt. Lite kallt under rumpan bara. Idag är han stadigt rotad i det högerradikala Sverige vad vad skulle du säga ta ditt rotade i det höger högerradikala <laughs> Sverige? Ja. Vad är det för någonting? Jag har ingen aning måste jag säga för att det det, det är ju det som är så intressant. Jag hade en diskussion här om dan men grupp vakna människor. Vi, mm. vi såldes förvånande att vi som både vill kunna kommunicera ha en öppen dialog och mm. liksom allting är tillåtet och vi ser verkligheten och vi försöker bana för den mm. vi blir då klassade som hö högerradikala men håller du inte liksom håller du det inte innanför de här fåran som har byggt då är du högerradikalpunkt liksom mm. lever i förnekan vill handjerta allt våld då då är det rätt ute. Mm. Så att vill du inte göra det då är du utanför den boxen va. Så att det det blir ju lite så här pat, patetiskt när man lyssnar på det. För inte så länge sen ledde Mattika in ett relationsprogram om manlighet i Sveriges radio och jobbade med Let's Dance och skilsmässohotellet i TV4 fram tills att dagens nyheter skrev en granskande artikel om hur han uttryckt sig kränkande mot omsorgskommande barn och administrerat en Facebookgrupp med rasistiska uttalanden. Efter det där förlorade Lennart Mattikainen sina tidigare uppdrag. Ja, det här har ju du berättat om med att ha våra första program att du kallade de här migranterna från Afghanistan för skäggbarn. Just det. Vad är det, var... det det här handlar om? Ja, absolut. Och det det var ju då eh äh, eh äh, juristerna på migrationsverket som myntade det satiriska uttrycket när de såg vuxna män komma in med skägg, grottskägg ofta och kalla sig hej, jag är 16 år liksom. Så att hela den här, jag menar många gick ju in och använde ironi så här respect yourselves och så vidare. Mm. Och det var ju den andan som jag till exempel medde det uttrycket och hänförde det till och förklarade att det kom därifrån. Mm. Eh och jag har ju förklarat flera gånger jag skulle använda det uttrycket oavsett då inte med hudfärg att göra. Jag menar kom det in en, en svenssvän som på 70 år och säger heja i 12 år så skulle jag skratta och säga men du är ett skäggbarn ju. Ja. Mm. Alltså det är ju så vi kan skoja och jag kommer ju liksom från den världen där man kan skoja om allting. Och jag märkte ju då att jag har ju faktiskt uttryckt med i som Facebook startade och innan det skrev jag på newsmed precis likadant. Mm. Men det var först när jag blev huvudperson i en TV4-produktion som alla började rota. Mm. Inte när jag jobbade bakom scenen eller i radion för jag har alltid skrivit likadant. Jag har alltid ironiserat, kanske skrivit satir om saker. Men jag märker att i så fort du blir en huvudperson då så jag har en kompis nu som faktiskt blir huvudperson i mars i ett TV4-program. Mm. Så jag tipsade honom att se över sin Facebook mm. <laughs> så han städar vilt just nu. <laughs> för det här är ju, vad ska man säga, du sa ju någonting som idag är det här ju självklart för alla, de ljög om sin ålder. Ja hon själv säger det, han, han var kritisk mot ensamkommande barn. Ja, men det fanns inga barn i den här flocken, det vet man ju. Mm. Och det sjuka är att den 16 mars 2016 när jag blev uttänkt, 17 mars dog Stefan Löfven och begärde ålderstester. Mm. 17 mars, dan efterstanobjär ålderstester. Tänkte så där, inte slumpen. Nej. Alltså varför står han då efter jag blir uthängd? Och det var jätterubriker om det här. Så jag plus, men det var ingen som ifrågasatte Stefan Löfven när han tycker att man ska åldersteste på ensamkommande barn. Nej. Det är ganska fult tycker jag att dra upp en sån här grej och vända det emot dig. Du du säger sa ju någonting som idag eh väl egentligen alla vet jag människor håller med om ja. att det har varit stort bedrägeri som du pekade på absolut och, och men hon lyfter fram det som att det var någonting som var rätt att hur blev mm. att du blev fråntagen tågen ja. de här ja ja, ja. och det är det som är så intressant va för att eh, någonstans så har vi sagt någonting som visar sig stämma så påminner hon fortfarande om fortfarande var att vi gjorde fel där fast det blev rätt här mm. det det det är en ganska vriden journalistik. Mm. Ja, de borde ju gå tillbaka och titta på på den här frågeställningen. Var det rätt eller var det fel det ja. USA? Och jag brukar säga att jag blev kastad åt vargen och märkte att vargarna blev väldigt trevliga. Men det kom nya erbjudanden. Det var en annan dörr som öppnades. Eh, där jag kände jag att ja men jag får säga vad jag tycker, uttrycka vad jag vill. Nu är han fritidspolitiker för partiet Alternativ för Sverige som under parollen gör Sverige svenskt igen. Bland annat vill avskaffa straffet för hets mot folkgrupp. De vill också banta riksdagen med 200 ledamöter. Det är ett litet parti. De fick 0,31 procent i det senaste riksdagsvalet. Mattikainen är också ett av få ansikten utåt i det som kallas nätverket. En i stora delar anonym grupp högerradikala som ger varandra kodnamn eftersom de inte vill röja vilka de är. Hur många de är är inte heller offentligt. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123-535-8692. Det här med, med kodnamn eh det det låter ju väldigt suspekt mm. och jag kan ju förstå att hon nappar på det. Mm. Men man kanske skulle förklara vad vad är det som gör att folk inte vill framträda med sina namn? Ja, om vi ser på våld till exempel då som arrangerar det här nätverkarrangörer ibland stora alternativa bokmässan för mm. att de flesta eh författare har blivit avstängd från Göteborgsmässan. Mm. Så det bestämde man sig att göra en alternativ mässa. Men det som hände var att Expo satt ju med kameror utanför och eh, fotade och dokumenterade alla som kom dit. Och de insåg ju det att vissa har ju känsliga jobb andra är mm. företagare. De kände ju så här, ja men vad händer? Jo, det blir en rubrik. Avslöjat den och den i med i det här nätverket. Ja, och går på den här mässan. Var det inte någon som blev uthängd just så. Ja, det var någon politiker va? Ja, jag fann det, det. Moderat som ja. som som blev ertappad med att ha varit på den här bokmässan. Ja. Ja. Så jag menar att att folk för det här är ju känt folk som jobbar inom staten till exempel mm. eller som jobbar på SVT Sveriges radio mm. och och och andra såna här befattningar där man inte får ha eh, man får inte diskutera Nej. de här frågorna man får inte diskutera klimatet migrationen Nej. pandemin vaccinerna Nej. Nej. folk som tvingas ljuga om att de är vaccinerade ja. att de inte vill framträda med namn det det är väl mera ett ett uttryck för att för att vi har den här repressionen. Ja. Det ska man väl inte anklaga dem för, man ska väl inte anklaga Sveriges radio för det snarare. <laughs> ja, och det är det som är så galet för att vi eller för det här högerextrema fronten springer inte runt på vänstens mässor och dokumenterar och vilka i där och hänger ut dem. Vi gör ju inte det. Nej. De får vi göra sin grej, men sen har ju de tvingat oss att göra alternativa saker för att vi de är stängd dörr för oss. Då ska de helt plötsligt bevaka oss och göra oss till något fult fast de inte ser att det är på grund av att de har stängt oss ute som vi har varit tvungna att göra något eget mm. och då blir det fult. Så att deras logik är ju alltså från helvetet rent ut sagt. Alltså mm. deras själv självinsikt eller alltså den de finns ju inte. Nej. Ja, men min känsla är ofta den här från vänstern där kan man ljuga mycket som helst. Ja. Det är deras det är deras eh, normala beteende ja. medan de som är konservativa vill ju inte göra det. Man Nej, vill... vi ser som det är, men ibland måste man kanske skydda sig för att man har ett känsligt uppdrag eller en position och Jag känner ju eh, rätt många som sitter i höga positioner både inom polis och inom mm. militär och de tipsar ju mig men då säger du får inte nämna mitt namn för mm. jag ryker alltså de är rädda för sitt, om sitt jobb och jag vet att de ryker så jag be måste ju skydda dem då. Mm. Hon kan ju ha personer i sin ledning som faktiskt mm. <laughs> är med ja. på på den det de kallar den höger extrema sedan. Jag om hon visste att jag har reportrar blandat en av deras äldsta reportrar på Sveriges radio som jag tar fika med bland och har sitta och skvallra vad som händer där inne så skulle de kanske inte tycka det var så kul. Men men grejen är att det det är så här i hämma att jag jobbar i media. Jag har ju suttit och pratat med de människor jag hör i radio idag så har vi pratat invandring och de tycker precis som jag och sen ska de hålla fasaden för de gör ju så. Nej, men jag kör det här tricket för att behålla mitt jobb för att jag måste bla bla bla. Vi har ju även haft där på SVT TV människor som har sökt uppdragarbete här och mm. hör ta av sig från mainstreammedia så att ja. ja, nej men det jag, jag uppfattar det här som ett sätt att ljuga för de måste ju förstå orsaken till att de inte vill framträda mm. och det är ju inte för att de har någon skumma sak att göra utan det är ju för att de mm. deltar i den här diskussionen ett dussin människor som har kodnamn tror jag, kanske har du något kodnamn? nej, jag har inte det <laughs> lite sätt låter beskrivningen av gruppen mest lite märklig en order där man håller sina identiteter hemliga ibland även för varandra men av hoppare och expo beskriver det här som en högerextremo sektliknande grupp mannen som sägs vara gruppens ledare har portats från andra nationalistiska sammanhang och dömts för misshandel Det här är inget Lennart Mattikainen kommenterar. För dömt för misshandel, men hur många år sen var det? 2006 tror jag. 20 Nej men personen som han misshandlade var ju hans ex och de umgås ju sen flera år tillbaka som bästa vänner. Så att liksom jag tänker på den här centerledaren nu ja. som ju <laughs> han är dömd för misshandel. Ja. Nej men du vet de silar mygg och sväljer kameler. Jag menar vi ser i den sociala regeringens spelar ingen roll hur mycket skit du har i bagaget det är förlåtet bara du är socialis vara eller du är ja, centerpartist ja. vara. Det där hemlighetsmakeriet ger utrymme för frågor. Jag kan tycka att det blir lite spektakel ibland när man behöver vara hemlig för att jag har sagt det själv det drar ju till sig uppmärksamhet. Samtidigt så tror jag också att det skapar ju då det här hemlighetsmakeriet och då blir ju folk mer sugna på att ta reda på varför varför, varför de döljer. Att många i gruppen inte vill skylta med att de finns med i det här sammanhanget förklarar Marte Kajne med att de är rädda för att bli uthängda. En del av dem är kända av allmänheten redan. Offentliga på ett eller annat sätt och därför också bet att det är otroligt känsligt. Så varför möts de då? Och vad vill de? Det Lennart väljer att nämna är det som redan är rätt berättat att nätverket står bakom den alternativa bokmässan som drog igång sen författareportat från Göteborgs bokmässa efter rasistiska uttalanden. De ordnar också föreläsningar där de bland annat haft konferens kring covidvaccinering och har tidigare blivit in en känd antisemit som talare vem är den kända antisemit? Du jag kommer inte på vem det är Nej. alltså för att de sätter såna här etiketter som för mig är okända alltså jag vet inte de har inte nämnt något namn heller så jag kan faktiskt inte komma på vem den antisemiten var. När de planerna på en tysk statskupp rördes avslöjades det att kuppmakarna haft tillgång till parlamentet via en politiker i Lennart Matthaikens tyska systerparti AFD. Men det där Det säger annat han inte vet så mycket om. Alltså jag blev lite så här överraskad så stadscup i Tyskland liksom så att jag var ju tvungen så här är det skämt eller Men Lennart Mattikainen har själv gått i de där demonstrationstågen mot covid-restriktionerna i Tyskland och har stor förståelse för det där missnöjet som pyr kring sånt som vaccinering, migrationspolitik och bensinskatter. När man kanske inte känner att man har yttrandefrihet och man blir stoppad så växer en ilska så blir det överslag och kollektiva överslag kan göra konstiga saker. Jag förstår ju att det finns grupperingar som kanske lever i sina små bunkrar– –som pratar väldigt mycket och sen är det så här att vi måste göra nånting. Folk som är missnöjda med ett läge i samhället. Här ska det tilläggas att Sverige är en demokrati. Att Tyskland, USA och Brasilien är det också. Det är allmänna och fria var. Och man blir inte satt i fängelse om man uttrycker en åsikt. Däremot kan man bli det om man stormar ett parlament. Men Lennart Mattikainen ser inte Sverige som en fullvärdig demokrati. Makten ska ju utgå från folket har man sagt, men jag tycker inte det är så. Men tycker du att Sverige har en fungerande demokrati? Inte i nuläget tyvärr men du är ju en del av systemet eftersom du är politiskt vald. Jag tror ja, vi gör så att det är en ganska lång parti också. här som program som vi inte behöver ta med mm. igen för att det har ju visat sig genom det det, det fotot att när makten har gått för långt mot folket så har folket slagit tillbaka. Alltså vi har ju allt från romarrikets fall och framåt de stora stora saker. Jag vill inte att det ska bli så, men det är ju väldigt mycket att politikerna måste vara lyhörda för folkets vilja för då kommer folket inte att ha något behov av att göra en revolt va. Exakt. Hur man ska vara lyhörd mot folkets vilja, det är lite oklart. Alternativ för Sverige, vi ser fler folkomröstningar, men Lennart Mattikainen pratar också om stammar. Jag jag tycker på något vis förr i tiden han var den stamäldste i byarna. Det var en människa som hade levt länge, levt bland folket och då visste man den allra största faran helt. Längre än så kommer vi inte i resonemanget om demokrati. Och Lennart Matticke kan säga att han tar avstånd från allt fysiskt våld. Och sen så avslutas allting med att e återigen repetera från vita pilor hur de ska störta regeringen mm. och kasta ut folk och, och sätta i fängelse och kanske till och med avliva. Mm. Och det känns lite grann som att de var fastnat i det här spåret att och jag jag kan nästan ibland tycka lite synd om dem för man måste sova väldigt hårt för att jag menar jag ser ju det att det största hotet mot demokratin numera är ju liksom mer islamiseringen. Jag menar när väljer man in eh, muslimska partiledare som själva har stått och sagt att eh, jag menar det med det också stod ju 7/2017 på Twitter och sa att muslimerna ska ta över Europa. Mm. Ja, varsågod, det behöver ingen trojansk häst. Och även när vi ser gäng gängkriminaliteten vi leder alltså våldtext statistik, brown statistik, skjutstatistik alltihopa, men det vill man inte prata om. Det är inget hot, mm. utan hotet är ju några högerextrema som kanske vill störta politiker. Alltså det det blir lite silamugosväl jag kan med hela tiden. Och hon tog ju hela tiden upp det här med konspirationsteorier, men hela det här programmet är ju en enda lång konspirationsteori om vem du är och vad Sveb tv är. Ja så de verkliga konspiratorer eller konspirationsteoretikerna som kanske sitter på Sveriges radio. Ja, för går man in och verkligen lyssnar och känner in och förstår så är det ju allting de påstår om oss och är om själva och det är lite som den som sa denbart tycker jag blir väldigt tydligt just i statlig radio överhuvudtaget. Det är ganska smärtsamt tycker jag faktiskt om jag ska vara ärlig för att det är så fördjuka. Ja. Vi får hoppas att de inte lyckas får någon att att göra just det som de vana från nämligen att ta till våld ja. för det det du säger ju det att det är någonting du verkligen inte vill och inte vill heller Nej. utan det här kan bara vinnas på intellektuell intellektuella metoder och därför att krossa glas till riksdagen eller någonting annat för att få ta sig in Ja, jag tror de att någon vettig människa ja. skulle vilja göra det. Man vill väl gå in den rätta ja. vägen, i alla fall bli vald i så fall. Ja, och jag sa ju dessutom det, vilket naturligtvis inte var med och finns med i min egen inspelning att bland annat uppdrag granskning Janne Josefsson gjorde den här undersökningen om att det är Bollsvänstens står för 10 gånger mer våld än vad de så kallade mm. högerextrema gör. Så att men men det vill man ju inte ta med, man vill inte se det. Han blev ju själv väldigt out av när han tog upp den statistiken. För att de vägrar ju se sina egna brister och fel och aggressivitet för afa är ju inte någon högerextrem organisation och mm. jag menar det det är senfärdigt på den sidan den är helt okej okay, va mm. men om vi ens pratar om det så börjar de hitta på då att vi är våldsamma fast det inte liksom det händer ju ingenting på den här sidan det blir försöker verkligen samtala mm. och skulle hon själv vara en hel dag på våran konferens till exempel så skulle hon gå hög som ett hus av kärlek därifrån mm. Men det vill hon inte tro på utan hon vill tro att vi behöv han så här hatkonferens till exempel. Mm. Galet. Stort tack Lennard Mattekin för det du gör och eh för allting som du delar med dig av. Det betyder fantastiskt mycket och du har ju så otroligt mycket medvind också bland våra tittare och bland alla. Och du berättade också att du var en av Sveriges, jag tror att du låg ganska högt när det gäller influencing i Sverige. Ja, det var sjukt. Jag, jag ligger på åttionde plats nu 2022 som bland topp hundra av Sveriges största influencers mm. på Youtube. Och det blev så här, wow. Det var Gustav Kasselstrang som tipsade mig om det. Jag mm. visste ju inte det, men Jag tycker det är samtidigt att, att det visar ju någonstans att folk lyssnar på oss mm. och, och vill se oss och att vi växer. Och jag menar, sveb-tv liksom ökar hela tiden och vi är alla med på den resan och jag tror att vi kommer att bryta igenom faktiskt väldigt mycket större i år. Mm. Och jag kan säga en sån här P1-grej, jag menar, nu var det ju en statistik, 77% av svenska folket ville utvisa gäng kriminella som har kommit hit. Mm. Alltså det är 77%.